Давай понесу валізу, хапається при цьому за твої сідниці. В купе, крім неї, поки що нікого не було. І Світлана дозволила собі трохи помріяти. Отак От би їхати самі усю дорогу від Києва до Львова. Нікого поруч, тільки перестук коліс за вікном, дощ, мокрі дерева у бабіч колії, що тягнуть гілки, мов руки, не вмовляючи тебе залишитись. Гарячий чай з лимоном, книжка і ноги, накриті теплою ковдрою. Що вона там кинула в сумку, аби скоротити довгий зимовий вечір у дорозі, здається, о Генрі. З коридору донісся Гуркіт, який поховав Надії Світлани на спокійну подорож. А замить до купе увірвався смерч, вихор, на вигляд років семи, у теплій темно-синій куртці, на якій з правого боку красувалось вишите «Ми, козаки, велика сила» – блакитних джинсах та чорних кросівках. Очі в сильного козака були неймовірно яскравої, немов молода трава у лузі, зелені, а з-під гостроверхої смужкової шапочки, яку він квапливо стягнув із голови, побачивши в купе жінку посипались пасма золотавого, як добірна пшениця волосся. «Доброго здоров'я!» – привіталось хлопчиня. «Ви наша супутниця?» «Попутниця», – всміхнула Світлана, стараючись не звертати уваги на гострі білю серці. «Якщо ти не проти?» «Ну, думаю, ви придбали квиток. Так що проти я чи ні – це має ніякого значення». «Так, квиток я придбала», – підтвердила Лана. Інакше мене просто викинули б із поїзда. Тепер ще б отримати твій дозвіл на проїзд, і я була б повністю щасливою. Хлопчина метнув на неї підозрілий погляд, а потім розплився в широченній посмішці. «Я стільки подорожую», – повідомив він із виглядом Лівінгстона, знайденого в чергових джунглях, «а в житті жодного разу не бачив, щоб когось викинули з потяга». Малий замислився і додав. «Хіба що у фільмі з Сігалом?» «Ну, той, як його?» «Захоплення два», – підказала Лана. «Ага, точно», – зрадів Малий. «Так тільки і там бачив. А було б цікаво». «Кому?» – Світлана не витримала і засміялася. «Тобі чи тому, кого викинули?» У відповідь почулось істинно козацьке. «Обом?» «А зараз, вибачте мене, я маю допомогти мамі занести речі». Лана ще хотіла спитати, чи мама подорожує сама, без татка, але смерч у синій курці вже зник. Її ноги затремтіли, і вона без сил опустилась на сидіння. Її синові було б стільки ж, майже стільки ж, на рік менше хіба що, її маленькому хлопчику. Вона хотіла назвати сина Григорій. Бадьорий, несплячий, як неважко це зараз повірити. А втім, якщо станеться диво і в неї будуть ще діти, перевістка вона так і охрестить, щоб сам не спав і мамі не давав, щоб кожною миттю свого життя, кожним рухом і жестом, кожною усмішкою стверджував її буття, її існування. Ставлення Лани до смугастого нещастя, яке сходило слиною, ледь забачивши її. Ніякою мірою не змінило ставлення до імені. А те, що вона співала грицьку, то так, забавка. Маленька бяка з її боку. Добрий вечір. Світлана підняла голову на звук молодійного жіночого голосу. Пані, що увійшла в купе, трималася, мов королева, із гідністю, але без верхності, і була дуже привабливою. Висока струнка цього не зміг приховати навіть мішкуватий плащ, з якого струменіла вода. З очами кольору бурштину та яскраво родим волоссям вона мала на вигляд років тридцять із можливою похибкою в той чи інший бік на два роки. І вся аж сяяла внутрішнім світлом, тим особливим випромінюванням, за яким безпомилково визначається дійсно щаслива жінка. «Вечір добрий», – вічливо відповіла Алана. «Я бачу, дощ посилився. Це не дощ, а тропічна злива, яка збилася з курсу і помолилась країною», – засміялась жінка, знімаючи плаща. «Мої хлопці вже марять про гондоли, на яких вони б курсували пероном». «Ваші хлопці?» «Син та чоловік. З Ярославом ви, здається, вже познайомились». «Хороший хлопчик». Через силу виштовхнула із себе Світлана, дивуючись, як це біль досі не розірвав їй серце. Жіночка знову розсміялась. Хороший хлопчик. Тоді ви спілкувалися з кимсь іншим. Мій син то такий маленький гібрид дзиги та блискавки, і від його присутності голови в людей починають боліти автоматично. Нічого відповісти Лана не встигла, бо за спиною жінки пролунало. А я все чув. «І коли я в цьому сумнівалася», – пробурмотіла пані, хоча видно було, що насправді вона зовсім не сердиться, і трохи посторонилася, пропускаючи сина в купе. Малий тримав у руці доволі об'ємну валізу, яку поставив на підлогу тільки тоді, коли мати сіла на нижню полицю. Слідом за ним до купе увійшов чоловік у мокрому пальті з двома валізами. Побачивши Світлану, він теж опустив свою ношу на підлогу і зняв капелюха. А вона враз зрозуміла, від кого малий Ярослав Успадкував такі яскраві зелені очі, золоте волосся і гарненьке личко. Чоловік виглядав молодшим від своєї дружини І усміхався, чарівно, ніяковіючи, чим відразу здобув прихильність Лани. «Вечір добрий», – сказав він. «Це Іванко», – пояснила жінка. «Мій муж». «О, даруйте, я ж не назвалася». Мене звуть Ія. Як? Це вихопали Суланами мохідь, і було невічливо, проте з таким іменням вона ще не стикалась. Та жінка не образилась. Ія. З грецької – фіалка. охоче і, як видно, не вперше пояснила вона. Це моя мати пожартувала. Вона в університеті викладає історію давньої Греції. Хіба я схожа на фіалку? Ні. І якщо вже порівнювати вас із квіткою, то я б сказала, що ви схожі на тигрову лілію, або ще на чайну троянду. Дякую, сміхнула сія. Тигрова лілія звучить, як музика. А троянди я не дуже люблю. Вони для мене надто помпезні, надто урочисті.